ewona sresume ispod twoje za mnie uścisuje no si mo kuran sunnet śledzi mo La ilaha mina shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi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 I sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi Ta'ala wa barakatuhu I prije nego što, bilo šta, započnemo Govoriti, samo da provjerimo Da li se dobro i dovoljno čujemo Eh, tamam Braći sestre U jednom od prošlih predavanja Koje smo Imali priliku slušati. Govorili smo nešto o ovim fajdama ili koristima. Nešto malo koliko mi možemo kazati, koliko smo kadri, znani i koliko vremena imamo. Iz tefsira surei Fatiha. Sure Fatihe. A evo inša Allahu Teala kako budemo odmicali, trudit ćemo se da ovako redom, govorimo nešto o kuranskim surama, pa ćemo miša Allah ta'ala večeras spomenuti ukratko neke koristi i fajde iz tefsira sure el-daklare koje je spominjio islamski učenjaci u svojim dijelima, u svojim tefsirima. Iako opet napominjem, kažem da vjerovatno mnogo toga znamo ili smo slušali ili čitali ali nije zgore da se čovjek podsjeti U krajnjem slučaju, ovo je ipak samo jedno krat, jedan katak osvrt, a puno je, puno toga što se može uopće kazati. Braćo i sestre, onako kako sam ja zamislio, to će biti jedan tematski tefsir kuranskih sura. U tefsiru su kao nauci, znati mnogi pristupi tumačenju Kur'ana, te samom tefsiru. Pa će neki islamski učenjaci govoriti o Kur'anu, odnosno tefsiriti ga, ili tumačiti njegov tekst sa aspekta stilistike, gramatike, semantike, sa aspekta nekih naučnih, jel, potvrda koje nalazimo u Kur'ani kerimu i poklapanja nauke sa Kur'anom, što se zove nauči tefsir, pa ćemo naići da postoji i statistički tefsir koji se bavi proučavanjem da kažemo tako pojednostavljeno brojeva ili cifara koji se spominju u Kur'anu, zašto toliko, zašto ovoliko i tako dalje i tako dalje. Jedan od tefsira kojima se islamski učenjaci bave jeste i tematski tefsir. Šta to Allah džel lešenuhu kroz ajete, kroz sure želi Da nam kaže koja se poruka o dašilje. Šta Allah želi da kaže u jednom ajetu. Šta uzvišeni Allah želi da kaže povezujući određene ajete u jednoj suri. Povezujući dvije sure i stavljajući ih jednu do druge. Šta uzvišeni Allah želi da nam poruči. Braćo i sestre sura Bekara je medinska sura. Allah je suru Bekaru objavljivao u Medini. Ali nemojmo zaboraviti da je upravo u Medini Muhammed sallallahu alaihi ve sellem uspostavlja u i sestre islamsku državu. Da je Muhammed Salat ve veselam sa svojima sahadima uspostavljao muslimansku zajednicu, prvu muslimansku zajednicu. U pravom smislu te riječi sa svim onim osobinama i karakteristikama što danas u nekom sociološkom smislu i po definiciji sociologije podrazumijeva jedna država, teritorijalnu omeđenost, neka prava, zakone, odredbe i sve ostalo što uređuje jednu državu. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je počeo to da uređuje nakon što je učinio hijđu iz Mekije u Medinu. A pogledajmo, subhanallah, braću i sestre, temu sure Bekare odnosno sve ono što se u njoj može pročitati kada uzmimo čitati privod suri Bekare. Vidjet ćemo subhanallah da, a, da upravo u suri Bekare Allah djale po najviše govori o tom nekom, o jednoj vrsti ustrojstva, društva i zajednici. Koji su to najbitniji činioci, čimbenici, faktori, koji će ako Bog da uz Allahovu pomoć održati jednu zajednicu, koji će uz Allahovu pomoć podići jednu zajednicu, koji će ju učiniti moćnom, koji će sačuvati od raspadanja, od urušavanja, koji će sačuvati od neprijatelskih najezda, od uticaja savana i koji će zajednicu sačuvati od uticaja iznutra. Upravo o tome govori sura El Bekare. Iako možda mi neke stvari kada prvi put čitamo kuranske ajete ne bismo to pomislili, ali čitajući Tefsir, Kako islamski učenjaci gledaju na tumačenje, odnosno kako su dali tumačenje određenih kuranskih ajeta. Vidimo, braću moja draga i sestre, da je sura Bekare protkana ajetima koji govore o uređenju države. I subhanallah, hajmo sad da izvučemo jednu, jednu lijepu poruku. Pogledajmo, Allah objavljuje suru Bekare upravo u Medini. Kada uzvišeni, kada Muhammed s.a.v. sa svojima sahabima, prelazi iz Mekije u Medinu, čini Hidžu kada pravi prvu muslimansku teritorijalnu zajednicu, prvu državu i zajednicu, zajednicu muslimana, kao što smo kazali, upravo uzvišeni Allah djel'e še'nuhu, objavljuje suru Bekare na jedan način da pomogne Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, da pomogne muslimane, što znači da je sura Bekara e, i period objavljivanja sure Bekare pratio je nastanak organizirane muslimanske države od samog njenog početka, subhanallah. I vidimo sada kolika je mudrost uzvišenog Allaha, djel lešenuhu, da je upravo u tom periodu braću i sestre objavio suru Bekare kada je Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem uistinu bilo potrebno božansko nadahnuće, božansko nadahnuće po pitanju ustrojstva države po pitanju ustrojstva zajednice i tako dalje i tako dalje a to ćemo sigurno naći u suri Bekare to je jedna lijepa, jedna lijepa fajda i korist koju evo treba da zapamtimo druga stvar da se spomenimo i da se podsjetimo Uh, kaže Muhammed sallallahu alayhi wa sallam hadisima koji je bilježi Imam Buhari i Imam Muslim, a inače su došli brojni hadisi kod sakupljača hadisa, autoriteta muhadisa, uh, vjerodostojni hadisi koji govore, braćo i sestre, o vrijednostima sure Bekare. O vrijednostima učinja sure Bekare da je spašena kuća da kažem, parafriziramo, da, spa, da je spašena kuća u kojoj se uči redovno sura Bekare. Da šeitan aleihi, neće ući u kuću u kojoj se uči redovno sura Bekare. Da su, su potpomognuti oni koji uče suru Bekare. I mnoge druge koristi koje ćemo naći u različitim verzijama hadisa, koje dolaze koristi koje dolaze za učača sure Bekare, za kuću u kojoj se uči sura Bekare o pitanju njene zaštite od samih šejtana lana tubalihi i drugih musibeta i nesreća i drugih musibeta i nesreća koje za zatiču insana u ovom ovom zemaljskom životu i zato draga ma braćui i cene sestre Nemojmo sebi dozvoliti da, da prolazi vrijeme, da prođe jedna sedmica ili da kažemo mjesec, a da nismo proučili ništa od ove sure u svojoj kući. Da naše dijete koje živi sa nama, da je stotine drugih stvari od nas čulo, da ne kažemo ružnjih stvari koje, koje će mu samo naštetiti, a da nije čulo učenje Kur'ana, a evo u ovom slučaju učenje sure i bekare od samih nas. U svakom slučaju trebamo se potruditi da... Današnjim tehničkim pomagalima, braću i sestre, osvijetlimo svoje kuće, osvijetlimo svoje domove, osvijetlimo svoje avlije uče puštanjem dakle tih tehničkih pomagala preko kompjutera, preko radija i na razne druge načine dakle, učenje Sure Bekare kako bismo se zaštitili. Subhanallah, poznata je jedna stvar, draga, braću i sestre, da je Muhammed sallallahu a.s. u odlučujućim bitkama za muslimane, u odlučujućim bitkama za muslimane, kada su muslimani dolazli u situaciju da se razbije oko poslanika sallallahu alejhi da počnu dakle ostavljati bolju polje da počnu napuštati napuštati borbena mjesta odnosno borbene pozicije ili da počnu napuštati linije kada sijavaju sablje oko glava kada ljudi vide smrt svojim očima u tim najtežim trenucima poslanik sallallahu alejhi ve sellem braćomo yas dragaje sestre dozivao je gdje su hafizi surej bekare Subhanallah. Gdje su hafizi sure i bekare, što je svojevrstan pokazatelj, braćo i sestre, da je sura bekara ta koja je ljude činila i koja ljude čini jakim i hrabrim i odlučnim i imanski čvrstim i jakim i imanski stabilnim da ljudima... Sura Bekare isklesava, da kažemo, njihov cilj, da bivaju svjesni svoga bitisanja na ovome svijetu. Što je svakako nama posticaj da budemo od onih koji će učiti suru Bekare i na pamet i truditi se svakako da je u cijelosti nauči. Pogledajmo, braću i sestre, još jedna lijepa fajda, još jedna lijepa korist. Šta je, kaže, cilj sure i Bekare? Šta je cilj sure i Bekare? Hajmo iz početka. Pogledajmo dobro kada otvorimo suru Bekare. O čemu ona govori? Od njenog početka Alif lam mim zalikal kitabul arabifi. Vidite da sura Bekare govori o vrstama ljudi. Šta kaže uzvišeni Allah? الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كسوا بلودي الله جل شأنه يقول يؤيدون الكاتجوري لودي يؤيدون برسة لودي وصورة بقرة دكاجهم الزبط يقولون برسة لودي أتوسوا أتوسو فيهرنيتسي Dalje, ožvišeni Allah dželle ša'nu neće biti teško primijetiti ako kontekstualno posmatramo suru Bekare tematski kao što smo kazali na početku, videćemo da slijedeće posle toga dolazi jedna druga kategorija ljudi, a to je inneladin kafaru savan alehim e anzertehum am lem tunzirhum la yu'minun. I tako dalje i tako dalje, kaže se u tafsirima da su da su, da je ovo vrsta ljudi koju Allah dželle ša'nu opisuje Da su to munafici. Munafici. Allah džele še'nuhu spominje munafike. I treća vrsta i kategorija ljudi koju Allah spominje kroz suru Bekare, vidjećemo da su to nevjernici. Kjafiri ili mušrici u Allah džele še'nuhu. No međutim, šta je nama bitno, bra braću i sestre? U predavanju prošlom koje smo govorili, a to je sura Fatiha, Molim vas, za, ovo je tematski tepsir. Znači, povezujemo sada ono što smo kazali prošli u prošlom predavanju. A to je da, a to je da uzvišeni Allah nas sugeriše i hdine sirat al Allahu mustakhim uputi nas na pravi put. Znači, tražimo da Allaha pravi put. Pa nam je Allah dalje kazao u sirat al-Ladine en amta alejhim. Glejil makdubi alejhim varad dalin amin. Na put onih kojima se svoju milost darovao. Koji su to kojima se svoju milost darovao? Ko su ti ljudi? Kako oni izgledaju? Subhanallah. Vidite kako je sura Fatiha povezana sa surom Bekare. Ko su ti ljudi? Allah je spominje, daje nam njihov opis. Allah neće samo da učiš suru Fatihu, nego kad završiš Fatihu, odmah ideš dalje. Musliman uči dalje, učiš suru Bekaru. I u suri Bekari na početku ćeš naći opis onih Fatiha iz Sure Fatihe, onih dobrih kojima je Allah milozdaro. A to su oni koji veruju u, u Gajib, oni koji daju Sadaku, koji daju Zekat, oni koji veruju u Allaha, oni koji veruju u Poslanike i tako dalje, tako dalje. Sve ovo što se spominje na početku Sure Bekare. Magdubi Gajir ili makdubi, amin. a ne na put onih koji su na sebe srđu svoju izazvali ili na put onih koji su zalutali. Ako pogledamo, braćo moja draga i sestre, Suru Bekare, o kojem narodu, o kojoj kategoriji ljudi najviše govori, narodu kao skupini, vidjećemo da govori o Benu Israilo, a to su židovi. To su upravo oni koje Allah spomenuo u suri Fatihe, Gajdel Magdub, jer kažu islamski učenjaci u svojim tefsirima ovdje poznat stav, da ovo Gajdel Magdub da su Magdub židovi, oni koji su na sebe svoju Allahovu sržbu Allahovu proklestvo izazvali. I vidimo, subhanallah, da ovu kategoriju ljudi koja se spominje u Fatihi kao nepoželjno društvo, da nas Allah udali od njih i da nas, da njih udali od nas, da su to židovi. I da čitava sura Bekara govori o toj kategoriji ljudi, subhanallah. Vidimo koliko je sura Fatiha da kažemo saž, sa, sadržajna. Koliko je jezgrovita. Jednu riječ sura Fatiha da kažemo tumači čitava sura naredna. To je Bekara najveća sura u Kur'anu. A veledaljim, kako kažu islamski učenjaci, da su to oni koji su zalutali. Koja sura tumači sad ovu kategoriju ljudi? To su kršćani i svi oni drugi koji su zalutali od Allahove vjere, od Allahovo puta. A u prvom rijedu kršćani. Ko su, koja sura njih tumači? Sura Ali Imran. Druga najveća sura u Koranu. Pogledajmo, braćo, ovo je taj tematski tefsir koji povezuje kontekste jednog ajeta sa drugim ajetom, koji povezuje sure, dijelove sura, koji nas uči, odnosno koji nam šalje poruke šta Allah dželle hoće da kaže u jednom dijelu sure pa nam onda u drugom dijelu sure, druge sure tumači ono što je kazano u jedno u prvoj suri i tako dalje i tako dalje vidimo subhanallahu koliko je sura Fatiha samo sadržajna i zgrobita a sve ukupno smo kazali u prošlom predavanju da ova, ovaj dio u suri Fatihi ihdine sirat al mustakim zapravo nam šalje signal, a to je vodi računa s kime se družiš. Vodi računa ko je tvoje društvo. Jer pola suri Fatihi Allah džellešenuhu je da kažemo pod navodnim, znacima, uh, pod navodnim znacima govori o društvu. Ko su ti ljudi koji trebaju biti uz tebe? S kojima ti trebaš biti? Da bi bio nasiratul mustaqimu. I dalje nam je Allah djela šenu objasnio. Znači u suri Bekare Allah djela šenu govori o ove tri vrste ljudi. Dalje Allah govori o Adamu postavljanju za halifu. Kaže Allah kada je rekao Melekima da će postaviti na zemlji svoga namjesnika, svog upravitelja, svoga opunomoćenika, svoga halifa odnosno, odnosno zastupnika. Dalje je Allah Jell je Kener je Suri Bekare govori o postavljanju jevreja za halife. Ova sura najviše spominje Benu Israil, odnosno židove ili jevreje. A Govori o njihovoj ulozi na zemlji. Allah u ovoj stvari govori o njih, njima kao narodu koji je Allah neizmjerno mnogo častio, braćo moja draga, sa raznim fadiletima, raznim dobrima, raznim blagodatima. O tome kako, kako je bilo njihovo namjesništvo na zemlji. Allah govori dalje, pratimo molim vas, obratimo pažnju na svaku ovu stavu koju mi sada spominjemo. Dalje nam Allah govori o namjesništvu Ibrahima alaih salama. Ibrahim alaihi salatu veselam. Jednog od ulazni poslanika, poslanika odluke i o onom njegovom vladaru, tiraninu, tiraninu s kojim se Ibrahim alaihi salama raspravljaju. Znači govori nam Allah o načinu kako je upravljao Ibrahim alaihi salam. Kako je vodio narod. Kako je on uspostavljao taj hilafet Allahov na zemlji. Dalje nam Allah, sada sebi postavljamo za cilj. Ako nam Allah džele še'nuhu po najviše u suri, ako bismo gledali kostur u Govori o raznim vrstama namjesništva. Od Adema, preko Židova, Benu Israila, preko Ibrahima i tako, dalje, i tako dalje. Hajmo da pitamo sad sebe šta je cilj ove Kur'anske sure? Šta je cilj sure Bekare? Kada učiš suru Bekare, neka ti zvoni u glavi da postavljaš sebi pitanje šta je cilj ove kuranske sure? Šta uzvišeni gospodar ponajprije želi da ovim ajetima u suri Bekare da nam pošalje poruku? To je, braćo moja draga, ja, a poruka je, znaj da je Allah objavio suru Bekare radi hilafeta, radi namjesništva na zemlji. Allah je objavio suru Bekare da objasni ljudima kako će i na koji način najbolje opravdati Allahov hilafet na zemlji, Allahov ulogu Allahovog halife na zemlji. Kako će na najbolji način podići taj hilafet na vrhunac, da kažemo moći. Kako će na najbolji način sačuvat svoj hilafet, svoje upravljanje zemlom od svih pošasti katastrofa i belaja, odnosno od propadanja ono što smo na početku kazali. Pogledajmo subhanala braći i sestre, zar Allah nije objavio suru Bekaru u Medini kao što smo kazali? Zar nije objavljivanje Bekare pratilo period Muhammedovog waslam, organiziranja muslimanske, prve muslimanske države u Medini? Zar Bekara ne govori, evo kao što vidimo, o hilafetu, najviše govori o namjesništvu? o presjednikovanju na zemlji, o, na, o upravljanju zemljom. To znači, nekad ti zvoni u glavi, ja i ti smo braćo i sestre, halife Allahove na zemlji. Bez obzira koliko mi vlasti imali na ovom dunjaluku, Možda u svojoj kući, možda neko nema ni u svojoj kući vlasti, možda u svojoj avliji, možda na svojoj zemlji, ja i ti smo halife u punom kapacitetu te riječi. Sve ono što je Allah stavio u dužnost da čovjek mora obavljati kako bi sačuvao red na zemlji, kako bi sačuvao samu zemlju kao da kažemo pod navodnicima majku čovjekovu. Majku čovjekovu, da je ne bi upropastio, da ne bi činio fesad na njoj. Ti si u toliko odgovoran, koliko imaš ovlasti, toliko si odgovoran, toliko si ti halifa. I zato, braćo i sestre, svi smo mi odgovorni za život ljudi na ovoj planeti. Mi smo Allahove halife, Allah Đelešenuhu nam šalje u Usuri Bekari poruku, poruku, kako ćemo se mi uzdići, kako ćemo se uzdići. Da bi bili pravi halife. Kako će muslimani postati pravi halife na zemlji? To znači kako će muslimani ponovo vladati ovim ovom zemljom? Jer braćo i sestre ako vidimo suru Bekaru ne može drugi čovjek vladati zemljom osim musliman. Nije je dostojan. To je Allahov program. Zato uzvišeni Allah Đelešenu u suri Bekare navodi propast Ibenu Israila i kodnu sudbinu. Razne belaje i propast njihovih, da kažemo, pod država, državica, njihovih teritorijalnih jedinica i organizacija propast i uzroke te propasti. A jedan od glavnih uzroka bilo je zanemarivanje Allaha, Allahovi propisa, Allahove vjere i svega onoga što Allah je stavio u obavezu u ovoj suri čovjeku kao jednom halifi. Nećemo biti, neće muslimani biti prave halife. Neće se braćom muslimani izdići iz ovog pepela, iz ove prašine, iz ovog blata u kojem se sada nalazimo dok ja i ti u svojim porodicama ne budemo halifim u pravom smislu riječi. Da vodimo računa o Allahovim propisima po pitanju onih ljudi kojima vladaš. Jer si ti halifa. Dok ne budemo pravo prave halife kako Allah zapovjeda u svojoj familiji, u svom preduzeću, u svom radnom mjestu. Dok ne budu muslimani halife kako a, pomjeri Allaha. Tada će se muslimani, braću moja draga, podići. Pogledajmo dalje. Ovo je dakle jedna poruka, da znamo kada učimo suru Bekaru. Prvi namjesnik na zemlji, ko je bio? Adem, a.s. Adem kao prvi prvo Allahovo stvorenje. Zatim, Allah, i to Allah prvo spominje u Kur'anu po pitanju namjesništva. Dakle, namjesništvo Adema, a.s. Dalje je uzvišeni Allah ako gledamo ovako parcijalno, odnosno kontekstualno, vidjet da jedan dio sure Bekare nakon Adem a.s. govori o tom Benu Israelu, o židovima, o jevrejima, koji su bili isto tako namjesnici Allahovi e, robovi koji su imali najviše Allahovi blagodati, koji su bili zaduženi u datom trenutku da taj život na zemlji ustroje kako uzvišeni Allah hoće. A onda na kraju Allah govori o namjesništvu Ibrahima. U kontekstu ovog namjesništva, na, kraj e, priče o namjesništvu je namjesništvo Ibrahima, alaihissalatu veselam. Pa nam uzvišeni kroz hoće da kaže, aha, evo vam prvo primjer Adem, alaihissalama, koji je uspio. Adem, alaihissalama je uspio u svome namjesništvu. Evo vam primjer i vidite šta je on radio, kako je postupao, tako trebate i vi. Evo vam primjer drugi, oni koji su propali. Zašto su propali? Što su propali? Iz kojeg razloga? Ne Nemojte to raditi što oni rade i što su radili. I na kraju opet Allah nas podsjeća na namjesništvo Ibrahim a.s. I kao da nam hoće da kaže, izvucite poruke zbog čega su neki uspjevali, a zbog čega su neki propadali. Zato, draga moja braću, zašto je Benu Israil e, prije, prije toga? Zašto je Adam a.s. uspio? I zašto je uspio Ibrahim a.s. u tom svom namjesnikovanju na zemlji? Ako muslimani hoće da budu namjesnici na zemlji, ako muslimani sanjaju da vrate ugled i čast islamu i muslimanima koji su nekad imali, i ako muslimani hoće da se bajrak islama vjori visoko iznad drugih na ovoj zemeljskoj kugli, zašto je i Ibrahim a.s. zašto su uspjeli? Vallahi braćo ako pogledamo suru Bekaru Ako pogledamo sva druga kazivanja u kojima Allah spominje vladavinu ljudi Vidjet da je, je prvi i osnovni uzrok njihovog uspjeha bilo vjerovanje u Gajb. Vjerovanje u gaib Vjerovanje u ono što je nama nevidljivo A to znači vjerovanje u Allaha Vjerovanje u Meleke vjerovanje u, u sve ono što je Allah naredio da i što je Allah rekao da postoji a da ga mi ne vidimo da ga ne možemo opipati. Pogledajmo subhanallahu sada to povežimo sa početkom sure Bekare. Kao da nam Allah dželle šane na početku sure Bekare hoće da kaže a mi to ne znamo tek to vidimo vama jel' da evo sad tefsireći suru. Alsad se vraćamo sa Adama ibrahima i njihovog uspjeha Vraćamo se na na, na ključ uspjeha. Ključ njihovog uspjeha je bilo ono na što nas Allah podsjeća na početku sure, a to je šta? Hajmo ispočetka. Elif lam mim. Zalika al-kitabu to je knjiga u kojoj nema sumnje. Jel tako? Udalni muttaqin, uput za bogobojazne. Ellezina yu'minun bil Oni koji vjeruju u ono nevidljivo. Hoće Allah da nam kaže da je Adam al. ibrahim al. i svi ljudi na ovom svijetu i do sudnjega dana da će uspjevati ako budu vjerovali u Gajib. Hoće Allah da nam kaže da nema uspješnog halife, nema uspješnog muža, nema uspješne porodice. Nema uspješne familije, nema uspješnog direktora, nema uspješnog ničega, nikakvog čovjeka nema uspješnog ako ne bude vjerovao u Gajib. Ako ne bude vjerovao u Allaha, ako ne bude vjerovao u Allahove Meleke i sve ono što taj vjerovanje u Gajib podrazumijeva. S druge strane, hajmo se zapitati zašto je Benu Isra'il. Ako čitamo suru Bekaru, videćemo da su, da je Benu Izraila Il kao Allahove halife namjesnici da su propali da ih je Allah kažnjavao da su doživjeli razne teške sudbine, razne razne belaje, razne pošasti, razne iskušenja na koji su propali Allah dželle šanu i prokleo. Zato u Fatihicatu ga idu magdubi. Hajmo vidjeti zašto su propali. Stotine pri na desetine primjera ćemo. Naći da kažemo uslovno rečeno u samu suru Bekare. A to je nevjerovanje u gajbu. Šta je suprotno nevjerovanje u gajbu, braću sestre? Materializam. Ekstremni materializam, braću sestre. Ekstremni materializam. Šta znači ekstremni materializam? Ne samo para, ne mislimo para, nego samo vjerovanje u ono što je materija. Samo vjerovanje u ono što se vidi, što se može opipati, što se može čut, Što ljudski mozak može pojmiti, što može shvatiti. Zbog toga su propali Benu Israil kao halife. Valahi, braćo i sestra, ako budemo čitali suru Bekaru, vidjet ćemo da je to glavni uzrok bio njihove propasti. Zašto? Pogledajte samo primjere kada ime Musa selam naređivao, Allah vam naređuje ovo, Allah vam naređuje ono, Allah on kaže ovako, dete ovako, dete onako. Znate šta su uvijek govorili? Kalu ja Musa, o Musa, kalu do ule na rabbeke lena, reci, reci svom gospodaru da nam to malo pojasni. Kakva ta krava treba biti? Zbog, če zbog čega nam to se treba sve da desi? Reci svome gospodaru, ako hoće da to uradimo, nek nam pošalje neki jasan znak. Reci svome gospodaru, nek nam spusti ovo, nek nam spusti ono. Sve su to bili dokazi da u njihovim srcima postoji, braćo i sestra, jedna bolest. A to je da ne vjeruju u Allaha, ne vjeruju u gajb. Ekstremni materializam, gdje čovjek biva vjernik. Samo ukoliko ima neku konkretnu korist, korist, gdje čovjek trči da ide u prvi saf samo ako ima neku konkretnu korist, gdje čovjek trči da uradi neki hajr samo ako ima neku konkretnu korist na dunjaluku, gdje čovjek trči da uradi neki sevap, neku sadaku, nešto, a gdje će imati samo neku konkretnu korist, nagradu, konkretnu dali od ljudi, dali od ovoga, dali od onoga jer taj materializam koji će braćo i sestre biti uzrok sigurno moji tvoj pro, tvoje propasti zato ćemo vidjeti poslanika sallallahu i vesellem i ashave i tabiine i sve dobre prethodnike da su braćo i sestre krili svoja dobra djela da su vallahi voljeli više da urade Aha. čuje se sada vidjet ćemo braćo i sestre, asabe i tabine, postanika salam, da su krili ta svoja dobra djela. Nije im bilo mrsko. Nemoj, brate i sestro, da ti bude mrsko zbog toga. Da uradiš neki hajr, neki sevap, makar to bilo i nešto malo, nešto sićušno. Puno smo puta o tome slušali i govorili, svi mi ovo dobro znamo, ali nemojte da bude samo ta neka priča. Islam traži akciju, nećemo nigdje da kažemo naći da Allah kaže innena di na amenu, a da ne kaže va amilu salihat. Da to amen u vjerovanje ne nadopunji sa činjenjem dijela. Znači iman i konkretno dijelo iman i konkretno dijelo i zato brati i sestro nemoj da ti bude mrsko kada treba da uradiš neki hajr makar nešto i malo i sućušno za sebe, za svoju porodcu, za društvo za džemat, za zajednicu, za brata muslimana, za bilo šta što je koristi islamu i muslimanima a da ono u sebi pomješljaš a joj vidi, ne vidi me ovaj, ne vidi me onaj, niko, me, niko ne zna za mene ko će mi to platit, ko će mi to nadoknatit valaj braćo, to je jedan loš znak u našim srcima ako toga budi Tu je obraćao loš znak u našim srcima. Negdje stoji, zabilježeno je u biografijama, uh, tabijina velikana Islama, da je jedan od velikana bi, kako je bio u džihadu, da je stavio, bukvalno da je prekrio svoje lice u džihadu. Pa je došao neki od muslimana i mu taj šal da se uvjere ko je taj tako hrabar. A dobro, ja izuzetno bio jak borac, hrabar, odlučan, čvrst. Nisu mu smjeli dušman ništa. Pa su neki muslimani navalni na njega da skinu šal, da vide ko se krije ispod tog šala. Pa su braćo i sestre, pa im je kazao, bojite se Allaha, zar, zar želite da upropastite moja dobra djela? Zar želite da upropastite moj nijet? Jer kada toliko su željeli da bude sakriveno ono što radi, nije im bilo do toga da i neko hvali, da i neko vidi. To je dokaz či ist, iskrenog, istinskog vjerovanja u gajb, u nagradu od Allaha. Hajmo mi dalje, ovo je bila dakle jedna od fajdi koje spominjemo u suri Bekare. Pogledajmo braćo i sestre dalje, Allah za Adem, ali i sr.a. kaže وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا Mi dobro tamo znamo, Allah kaže, je podučio Adem a.s. imenima svih stvari. Pa se tamo kod imame Ibn Kesira, imama Taber, imama Kurtubija, kod toga nećemo otvoriti jedan tefsir tradicionalni u kojem se ne navode mišljenja. Čemu je to Allah podučio Adem a.s.? Pa ne znam, jel svim stvarima, jel konkretno nekim stvarima, kako je to bilo i tako, neki detalji, da kažemo od kojih mi ne imamo nikakve koristi. Ali šta je ovdje, a, da kažemo, Spominje se u jednom dijelu kod jednog islamskog učenjaka. Šta je jedna jedna ninit koju moramo primijetiti u ovom ajetu? Allah je podučio Adema imenima svih stvari. Pogledajte prvo biće koje Allah stvorio. Prva stvar nakon što mu je udahnuo dušu. Nakon što ga je počastio vjerom. Prva stvar koju mu je Allah Čelešenuhu braćo i sestre. Allah Čelešenuhu darovao jeste znanje. Jeste znanje šta nam ovo znači, braćo i sestre. Jel slučajno Allah prvo objavio ikhre, uči, čitaj, proučavaj u ime svoga gospodara. Subhanallah, pogledajte kako je lijepo ove stvari zapažat malo kroz tefsir. Da Allah nagradi naše alime i učenjake koji su nam na jedan ovako lijep način ove stvari približili teško bi mi mogli ovaj ovako mali i slabi sićušni ove stvari ovako lijepo vezati i kontat da alnabe adem al esma e allah je podučio adema jedno od prvi stvari braće i sestre koja se desila ademu al islamu i jedno od prvi nimet od Allaha da lešen u islamu je bilo znanje allah ga podučio a šta to znači evo ja još jeda koristi svoje bekare to znači da je allah podučio adema tehnologiji života, da tako se izrazimo. Allah da podučio imenima svi stvari, Allah da podučio nazivima svi stvari, valja se braću i sestres naći u ovom brlogu, u ovom svijetu, na ovom dunjaluku. Ako ne poznaješ, ako ne znaš, ako nisi u toku, ako nisi, a ne pratiš sve tokove naučne, savremene, tehnološke, moderne, koji su od koristi, koji nisu u suprotnosti sa šenjatom, neće ti biti dobro u najmanju ruku ako ti ne bude dobro nećeš imat pravu korist. Nećeš imat pravu korist. Allah nam želi da pokaže odnosno da pošalje poruku braću i sestre da za ovo namjesništvo koje spominje mu kod Adem alaih selama da za pravog halifu za muslimane koji hoće da budu prave halife za muslimanski budući hilafet i šalahu teala da je potrebno da bude umova koji će muslimanskim masama muslimanske mase podučavati, koje će im raznositi nauku, koji će im podučavati nauci da bude umova koji, će, koji neće biti samo oponaš, o, o, o, o, oni koji oponašaju, nego oni koji inoviraju, koji izumljavaju koji su, a, koji dolaze do izuma, oni koji nešto novo, Pouče, koji nešto novo ostvari na tom polju. Allah nam to hoće da pokaže. I nije slučajno pogledajmo da je Allah to povezao sa Adamovim namjesništvom, sa njegovim upravljanjem na zemlji, što je nama znak da moramo biti u tim tokovima naučnim, tehnološkim, modernim, savremenim, koji se neko se sa šerijatom, a s druge strane, prva Allah, vidimo koliko je Allah Allahova mudrost, prva njegova riječ koju objavio Muhammedu s.a.v. bila je ikore. Nije to, braću i sestre, samo poduči se i uči da ne budeš nepismen. Pa mi ne smijemo o tome, muslimani, da ponišljamo. Poduči se samo toliko da da znaš napisa svojime i prezime. Mi, muslimani, ovu Allahovu naredbu imperativ moramo svatiti da budeš prvak u svim izumima koji se danas dešavaju u svijetu. Da, musli, da od muslimana drugi uzimaju i kopiraju kao što su nekada ili dobro znamo zbog čega su muslimani, odnosno šta su muslimani nekada bili i zbog čega su bili toliko jaki, a to je ne, nedvojbeno zbog jake i iskrene vjere i zbog, zbog toga što su ulagali i bili preteče, sve su živi, sve drugi su preticali u svojim intelektualnim, tehnološkim uh, ostvarenjima, dakle, i, i to nekom napretku da tako kažimo. I zato e, idemo na još jednu poruku. Zašto uzvišeni Allah ta džele šani u suri Bekare, e, odnosno zašto ovu suru, e, su, zašto va sura nosi naziv Bekara? Zašto Allah da da, da ime su, ovoj suri Bekara? Boga, braća, sjetimo se sada šta smo govorili o jevrejima i benu Israilu. Kako je Allah postavio kao halife, zašto su propali? Zašto im je, rekli smo, zbog čega su propali? Ekstremni materializam. Zašto Allah daje ime suri Bekare, odnosno krava? Tačno je da se u suri Bekare, u ovoj suri spominje krava. Tačno je da se vežu neke stvari za nju. Ali isto tako postoje mnogije druge stvari po kojima bi Allah Đalešenuhu mogao nazvati, a bitne stvari po kojima bi ova sura mogla dobiti a na Allah najbolje zna, ali ovo... Jedno interesanto na zmišljanje jednog alima, zašto Allah u suru naziva Bekare? Vidimo braću i sestre. Allah govorio o namjesništvu Hilafetu Benu Izraila. O namjesništvu židova jevreja. Zašto su propali zbog ekstremnog metarijalizma? Zadnja stvar koja je prelila čašu. Po pitanju njihove, njihovog bezobrazluka, njihovog ekstremnog materijalizma, znamo li braćo i sestre šta je bilo? Bilo je događaje oko kravi, kada je uzvišeni Allah, kada se desilo ubijstvo, ubijstvo u njihovim redovima. Pa je, pa, pa, pa je došlo do zabune ko je ubio čovjeka, pa nisu znali ko je ubio čovjeka pa i Allah dželle šeano biadi i musaverehi selatu ve da se zakore jedna krava da se djelo mjemo griepa samo mahni po mrtvacu mrtvac odnosno ubijeni će ustati kazat koja je njegov ubica pa su onda židovi nakon što je Musa ali to sa opću i kazao treba zaklati kravu onda oni pitaju Halo ja Musa, daju nam neka tvoj Gospodin pokaže nam kako ta krava treba da bude. Ma jel to baš tako? Pa pitaju ovo, pa pitaju ono. To je bio vrhunac. To je prelilo času njihov čašu, njihov od njihovog bezobrazluka i tog ekstremnog materializma. Koliko, koliko je njihov imam bio slab, odnosno koliko je bilo slabo vjerovanje u gajb od njih samih. Zato je ovaj e, događaj toliko važan Da je Allah Đele Še'nu ovu suru nazvao imenom Bekare Jer ona aludira na njihov ekstremni materializam A u isto vrijeme, braćo i sestre, nama je poruka da nećemo nimi moći uspjeti, nećemo biti na selametu, propašće naš, naš san o hilafetu, propašće naše vizije o hilafetu. Nećemo imati šanse doći na ponovno na neku pozornicu svjetsku ukoliko budemo ekstremno materialisti, ukoliko budemo za sve tražili neki čevap kako se kaže i ćevapi se vapi. Ako budeš tražio i ćevap za ono što radiš, ako budeš tražio nag, ako budeš tražio pohvalu i tako dalje tako dalje. Dalje je zanimljana stvar braće i sestre, Kul Allah dželle šanehu spomenu u suri Bekara i to je jedna od sljedećih poruka lijepih. Pogledajmo ovog e, slučaja la ta kul Oni su jedno vrijeme poslaniku židovi, odnosno tadašnji nevjernici u Mekim i Medini poslaniku kolegi Selatu vesalam e, govorili ova izraz raina je značio nešto negativno nešto ružno da tako kažemo pojednostavljeno međutim Allah dželle kaže ja ljudi nam ne kažu raina već ulzurna e, o bi poderite nemojte govoriti raina nego kažite ulzurna da kažemo isto značenje isto, isto značenje ima međutim Allah kaže, ne govorite kao oni, nego govorite drugačije. Šta nam je poruka iz ovog ajeta? Šta nam je poruka iz ovog ajeta? Subhanallah, kako je lijepo primijetio jedan, jedan profesor. Kaže, ovo je poruka muslimanima, razlikujte se od njih, makar i u terminologiji. Mi dobno znamo stav Islama, braći i sestre, po pitanju ponašanja nevjernika, nemuslimana, kafira, mušnika, idolopoklonika, kršćana, židova, jevrija, svi drugi. Kakav je staj islama po pitanju oponašanje njih i u ibadetu, i u nošnji, i u oblačenju, i u adetu, i u običaju, i u ovom, i, ovom, i tako dalje, i tako dalje. Na, hi, na stotine hadisa ćemo naići koji aludiraju na to da ih ne oponašamo. Vjerodostojni hadisa, ne oponašajte ove, ne oponašajte one, ne oponašajte kršćane, židove, ne oponašajte nevjernike. Evo Allah nam kaže: Latqulu ra'ina wa la qul unzurna. Nemojte ih ponašati. Razlikujte se od njih, pa makar i u terminologiji. Makar i kad pričaš, razlikuj se od njega. Nemoj da nemoj da ispadne da se ti foli, furaš na njega. Nemoj da ispadne da si ti njegova kopija. Nemoj da ispadne da ti želiš da kopiraš njegove pokrete. Nemoj da slijediš njegovu bodu, njegov običaj, nemoj, jer ti si musliman, ti si iznad toga. Tebi pripada, tebi pripada dostojanstvo. Mi muslimani, braćo i sestre, koliko god poštujemo druge, cijenimo i uvažavamo njihova prava. Mi muslimani, braćo i sestre, dolikuje nam samo to da budemo, da budemo cijenjeni i poštovani. Dolikuje nam samo to, ne odnosno ne dolikuje nam da kopiramo, da se furamo na nekoga, da mi budemo ono kao neko drugi to uradio, izmislio, a evo vama vi, malo dole, ovaj, kupte to od sebi što smo mi uradili, što smo izmislili. Razlikujte se od njih, makar i u terminologiji. spomenćemo još samo ukratko, poslijećemo ovu, ovu suru Bekara rati, inša Allah, u dva dijela, ali samo još jednu poruku, braću i sestre. Allah jale šenuhu uh, u su... Uh, naravno, u, još je hiljade poruka, pa to se ne može kazati koliko je poruka, ali evo braći i sestre ono što mi možemo, što smo kadri, što znamo, koliko imamo vremena. Dalje uzvišeni Allah vidjet u Korani Kerimu jedan dio sure Bekare govori o džihadu, o borbi, o borbi. Braći i sestre, pazite. Pa nam Allah, ako počitamo sve te ajte koji govore o džihadu, o borbi, Zato šta ćemo shvatiti shvatit ćemo da je džihad kao institucija u islamu kao institucija u islamu džihad je institucija u islamu zato su islamski učenjaci veliki broj islamski učenjaka ako ne i većina smatrali da je džihad vjerovanje da je džihad tebeljni dio islama jedan od imanskih šarta šesti imanskih šarta džihad kaže jedan islamski učenjak Allah nam govori u ovoj suri i o džihadu Jedna cijelina govori o džihadu, a to znači da je džihad kao institucija neprobojni štit Islama. Neprobojni štit Islama! Čuva Islam! Islam muslimani kada i ne vode džihad, braće i sestre, taj džihad sama činjenica da je taj džihad kod njih toliko svet da je taj džihad kod njih toliko, ne, toliko vrijedan, da će za taj džihad imati toliko nagradu kod Allaha, to je sam sa, sama pomisao o dušmanima e, diže im glake na njihovoj glavi, odnosno kostu na glavi i dlake na njihovom tijelu, od straha. Sama pomisao da je muslimanima džihad toliko vrijedan, da je toliko bitan, da će za Islam dati svoj život i svoj imetak, da je to njima... Biti ili, i ne, il biti ili ne biti, sama ta činjenca je znak da je džihad kao institucija ne i štiti Islama. Međutim, uh, ima jedan ajet u kojem Allah kaže u suri Bekara Allah kaže i borite se na Allahovom putu protiv onih koji vas ubijaju, koji se borije protiv vas. Ali nemojte granice prelaziti. Subhanallah. Braća, pogledajte sestra ovu. Zato ne može svako govoriti o džihadu u islamu. O džihadu u islamu mogu govoriti samo alimi koji su dobro, dobro, dobro proučili ove stvari. Jer mi imamo u Kur'anu određene ajete koji naređuju borbu. Moraju se znati povodi zašto je Allah objavio te ajete. Kada ih je objavio? Esbabu Nuzul. Uzroki, povode, objave određenih ajeta. Da bi se mogao shvatiti kontekst, povezati sa drugim ajetima. Derogirane ajete i derogirajući ajete. Da bi se moglo govoriti o džihadu. Ali pogledajmo ovdje. Allah govori, borite se proti onih koji se protiv vas bore. U Allah tatedu, ali nemojte granice prelasti. Šta nam je poruka iz ovoga ajeta? Poruka je, braći i sestre, da u većini slučajeva, ajmo otvorte Kur'an, pa vidite. Kada Allah spominje borbu. Kada spominje džihadu. Allah određuje pravila džihada. Allah određuje pravila džihada. Ne la t'atadu, ne morate preterivati. Vi ne smijete biti stoka koja ubija i koga ima pravo i koga nema pravo, jer je to ljudski život. Musliman kada je u džihadu mora biti obaziv i pažljiv prema neprijateljskom i imetku i hayvanu i i i, i, i obome i onome i njegovom životu. Prema zarobljeniku Mi dobro znamo kakva su pravila u džihadu prema starcima, prema djeci, prema nemoćnima, prema ženama, prema onima koji se ne bori. nači kada god Allah spominje džihad, da kažemo spominje i pravila džihada. Spominjećemo isto tako da uzvišeni Allah džel leše'nuhu nakon ajeta o džihadu govori o Hadžu. Sada će mnogi kažat, a što Allah džel leše'nuhu nakon džihada govori o hađu? Evo kad budete učili braćo i sestre suru Bekare, obratite pažnju. Nakon aje tovjihado, uzvišeni Allah spominje Hadž, Propise se Hadža, obred Hadža, Hadž kao ibadet, kao temelj islama, kao ima islamski šart i tako dalje i tako. Zašto je uzvišeni Allah Suru, u suri Bekare nakon džiada spominje spominje suru Hadž? Subhanallahu. Kažu islamski učitelji, braćo, zbog toga što je Hadž prvi trening i ispit borbenosti i žrtve. Hadž je prvi trening džihada je prvi trening i ispit tvoje borbenosti hađe prvi trening i ispit koliko si ti spreman da se žrtvuješ za islam je dokaz koliko si ti jak u namjeri da toliko težak i materijalno zahtjevan put i obred obaviš Allaha radi obaviš radi onoga kojeg ne vidiš radi onoga š, radi toga što vjeruješ u gajb Hađe, taj prvi ispit. Hađe, prvi dokaz tvoje čvrste i iskrene vjere. Hađe, prvi znak da si ti spreman na žrtvu, braćo moja draga i sestre. Hađe, to, onaj čovjek, iako ga je Allah stavio na kraj, kad, kad, kad znamo u temelje islama, hađe, zadnja islamska dužnost koju je čovjek dužan obaviti ako može, iako je kazano ako može. Ali hađe, iako je pečat svih naših ibadeta, Iako je dokaz naše iskreni čvrste vjere hađe istinski pravi trening i po pitanju čovjekove materijalne i fizičke i mentalne i psihičke spremnosti i odlučnosti da se žrtvuje za Allah da zijarati njegovu kuću to je dokaz da je, da je on spreman žrtvovati sebe i u nečemu što se zove džihad kao instituciji islama i zato subhanallah braći i sese hađe temel islama Šarti slava. Ne možemo, braćo, mi priječati i govoriti o, o tome kako se leti i hoda po nebesima, kako se hoda po Marsu i kako se hoda po mjesecu, a mi najčešće ne znamo hodati po zemlji. Najčešće ne znamo hodati po zemlji. Subhanallah. Koliko ćemo naći muslimana koji koji teorije razvijaju pred učenim ljudima da se čovjek crveni što to sluša i što je tu u društvu. Ufati sebi riječi, pravo za riječ, pojma nema, Kur'an ne zna da čita. A razmeči se i fetvama, razmeči se i znanjem, razmeči se naslovima knjiga i tako dalje, tako dalje. A vanje na ša'n, braćo moja dragi seste, samom samim postavljanjem ovih temela islama, šehadet, Jel šehadet lahko kazat, jest? Jel da? Jest lahko kazat. Ešhedan na ilahi da Allah. Ešhedan na Muhammeda rabdihuva rasulu. A onda Allah, jel da kao drugi temelj Islama, daj nešto malo težiji. Da potvrdiš taj svoj šehadet. Dokazi ga. Šta je to? Nas. Treba klanjat. Pa onda Allah, jel da šehnu, to lako. A onda Allah kaže i treba još malo potvrditi. Pa daj još, vidite, sve stepenicu po stepenicu težiji. Još malo težiji. A šta je to? post treba postit. Jeste. Treba postit, vraćo i sestre. Pa onda Allah džele šebnim kaže, dobro, nekime i to a da vidimo još da se pokažete. Treba dati iz džepa. Treba da sadaku izegelati. I onda na kraju kao pečat, kao vrhunac tvoje spremnosti, da si ovlado, da kažemo, materijum i građom Islama, Allah propisuje Hadž, A u isto vrijeme, taj hađ, kao Posljednji peti temelj islama je ujedno i prva priprema za šesti temelj islama, a to je za džihad. Koliko si spreman pričati o nekim stvarima, koliko smo spremni da idemo duboko i još dublje i još dublje, a da zapravo ne znamo najosnovnije stvari. Nismo se braću ni u čemu dokazali. Šta to ima pravo da priča suprug supruzi, da ju priča o islamu, da ju vazi ako ne vidi od vazi ako ona ne vidi neke stvari? Kako baba ima pravo da odgaja svoje dijete, da mu, da, mu, da, da mu daje savjet, ako nije sam sebe posavjeto? Allah prvo kaže, čuvajte sebe, pa onda porodice. Zašto? Pa zato što kako ćeš ti čuvat svoje dijete i ženu, ako ne znaš sebe čuvat? Ako nisi prvo sebe sačuvati. Zato Allah prvo kaže, čuvajte prvo sebe. Nije to da, zbog toga što trebamo biti sebičnim, pa prvo sebe čuvati svoje svoju stražnicu nego zbog toga što nećeš znati, nemaš pravo, nemaš legitimitet, nemaš pravo da pričaš nekom ako nisi sam sebe dokeru. I zato je, braćo, Hadž obred, temelj islama, koji s jedne strane je kruna onoga ispred šehadeta, namaza, posta i zekjata, a s druge strane hađ je tek uvertira, uvod, trening, u nove, velike tvoje spremnosti da se žrtvuješ. Na tim stvarima se polažu ispiti. Čovjek pričaj koliko je braćo i sestre ljudi koji su u povijesti kada, kada uzmijemo malo kroz literaturu. Subhanallah, kako bilježi imam Tirmid u svojoj hadijskoj zbirci, pa kaže, uh, kun na me'an nabije sallallahu a.v. jevma hunajnim, wa, wa innal fi'atani l'amuvel Subhanallah, bili smo sa poslanikom na ubici na Hunejinu. Pa sam vidio da se ljudi razbježali oko poslanika. Pobjedli mu'mini, muslimani, ashabi ostavili poslanika. A s poslanikom ostalo samo stotinu ljudi. To su teške, teške situacije. Poslanik nije ih ukorio. Poslanik naravno nije ih Ali Allah je spomenuo te ljude, odnosno spomenuo šta znači koliki je grijeh bježati s boljnog polja. Nećemo sada o tome. Ali govorimo samo zbog toga što neki ljudi pričaju o džihadu, sanjaju o tome kako, kako bi volili. A nisu, subhanallah, spremni ustati na sabah ujutru. Nisu spremni otići u sedmici dana jednom u džemat, u džamiju. Nisu spremni najosnovnije stvari u islamu da rade. I zato, subhanallah, braćo i srce, pogledamo koliko je lijepi koliko je lijepih poruka iz, iz Sure i Bekare a inša Allahu Teala nastavit ćemo, nastavit ćemo i sljedeći put uh, sa tematskim tefsirom Sure i Bekare da nas uputi učvrci na pravom putu da se okoristimo da ove stvari braću i sestre uh, odma prihvatimo i da ako Bog da inša Allahu Teala bacimo se na praktiku bacimo se na praktiku Mi vrlo često muslimani izgledamo kao, kao univerzalni, što bi rekao jedan alim, naš u univerzalni univerzalne sveznalice, konkretne neznalice. Ne možeš ti naći čovjeka danas, rijetko kojeg, od stotinu muslimana nećeš naći petorcu da ga vidiš da na sjelu šuti, progovori, kad je mjesto da progovori, skonta svoje mjesto, s kim sjedi, s kim ima pravo da priča, kome o čemu može pričati. Nego vidimo, svio o svemu znamo. svio o svemu znamo. Atomsku fiziku, što bi rekao jedan, možemo predavati svakome. A kad treba nešto najkonkretnije, najosnovnije, onda bukvalne konkretne neznalice. I zato, braćo i sestre, uh, u islamu se uživa. Vallah, u islamu se uživa. Islam je ljepota, islam je milost, islam je, je sav hajr, u islamu je sav hajr. I, i sav rahmet, sva dobrota ovog i budućeg svijeta, ali braćo i sestre ima neki red. U, na, to, na putu tog islama bude nekadi poteškoća. Ne možeš preskakat lekcije. Ne možemo učiti, braćo moja draga, u nebeskim tijelima, nismo naučili ništa u zemlji. Znači, ima neki red kako šta treba raditi. I tako isto u nekim stvarima dokazivanja, žrtve, borbe, ono, Hamasa i ostalo. Ima, braćo i sestre, red. Preispitaj se koliko si ovi neki osnovni stvari sa vladom ko sebe. Koliko si to absor, absolvirao da nema potrebe da je to aksiom kod tebe. Nema potrebe da više se vraćaš na to da ponavljaš. To u pol dana i u pol znaš. To ti je lahko da radiš. To je osnovnije stvari. Pa onda idi, penji se stepencu po stepencu na teže i na, i na dalje. Molim Allah da nas uputi učusti na pravom putu. A minja rabela, ale minja. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa Evo nas resume, ispod tvoje zastave, u crcu je nosimo, Kur'an sunnet slijedimo.